Відклала скляницю на край стола, Побрала косметику і протирає неї щоки. Бач, врізано, як старушки. Часом роблять операцію, Вирівнювати шкіру, сильно потягаючи. Але багато болю і непевності можна спотворитись. В різкому жесті звалила свічатку. Ой, нещастя! Піднявши оглянула і знов на край стола. Була одна розколена, так і залишилась. Вирівнюючи зможки, повторно зачепила церкальця, ах, знов падає, піднявши. Друга розколона. Тут долі на м'якому, однаково, як на твердому попереду. Що за знак? Хіба нещастя? Ні зенітниця. Хто тепер вірить за бубоном? Просто якесь погане скло. Щезне, вдарила долівку і притупнула каблучком. Кінець. Вдрузкий. «Маю заміну!» – відмила дріб'язь і висипала в кошик. «Моя свіжість!» – біліла обличчя, чисте, як пелюстки водяної лілії. Тепер сіріє з прожовкістю, іноді аж зеленість прогляне. Були палки романтичні захоплення, а скінчилися скалками, як розбите скло. І не сама винна, проте чого підкидати свою особистість під черевики чоловічої гордости. Відгорнула графіки набік і розкриває торбинку. Лист його, перший від знайомства. Моя радість, при тобі душа відкрита, як на сповіді перед огненним небом, без найменшої чорноти таємниць, що порушує правду, бо склалась вона між нашими серцями, надіюсь, назавжди». Зінаїда підхоплює ще й рамова ти тішилася в нею. Але без міри бунтуєшся. Нащо? Вгамуй запальчивість. Я піду на хвилинку, наберу води для кави. Гарна мова в листі, повторює Зіна, виходячи в сусідню кімнату. Що гарна. Помиляєшся там фальш, темніша, ніж сажа. Як міг з'являтись мені з тисячами світил? Фальш вогонь, хай з яскравости обману. Лист вертається в темноту своєї золи, підпалює. Згинь з ману від серця чоловічого, Розчислена ловити нас, комашин до свічок, Щоб спалахнули і край. Багато вірила, тому болію, можна заридати. Впеклась і відриває руку від листа, Попіл обпадає вниз. Ага, на тому місці, де моє дзеркальце падало, на біду. Піди ж мертвою останку слідом за блискучою склянкою решткою страченої відради. Підбирає і в кошик. Тоді телефонний дзвінок. Я? Не скоро, що? Не знаю. Буду йти мимо через деякий час після роботи. Зайду, можливо? Кінчила. Чарівництво. Вгадує, коли дзвонити. Дивак-конструктор. Проекти повно різьби в студії, талант і чемний. Легко з ним, ніби в човні весело пливти на бистрій течії. Завжди дотип. Олег і він приятелі, а страшенно різні вдачі. Певно, Олег десь заходить до знайомої, тому враз відмінився. Секрет де. Печінка жаром горіла від моєї цікавості. Зрештою, кожен може жити, як хоче. Поряд будується срібна гора безсмертня, саджена брильянтами і засвідчена від сузір'я з майбутності для нащадків. А я – дрібна будівничка, козочкою порпаюся при її підніжжі. Таке ж маю право на свій пай. Як сказано в вірші, комашка простягла свій кухлик у досвіта. Рапніть і мені, бризку світла. Надходить відпустка, що з нею розроблю? Душитися в димі і, і міста? самогубству. Через відкриті двері сусідньої зали входить Зінаїда. Дзвонив, мабуть, Олег. Як він? Винямін мій тривожиться. Звідки знаю? Звав конструктор. о о палкий брюнет, шевелюра димом і смоляні вусики. Майстерня серед тополь поспівує... З пригравками на гітарі, і пригода в двох сценах: перше, ви найпрекрасніша в світі. Єдина розрада для життя митця.